Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfé YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalat, és a van rá, akkor támogassák a két fős stábot a Patreonon átkeresztül, és viszont kívánom a mai vendég, Kuhár Bence. Miért a vonat? Ez egy nehéz kérdés, nem is feltétlenül csak a vasút, amúgy, mert hogy foglalkozom én más kötött pályás közlekedési eszközökkel, de főképpen a vasúttal, ez tény. Gyerekkoromban ez tök érdekes, hogy abszolút nem foglalkoztam a vonatokkal. Miért ső. a vasút? Nem tudom, nem tudok erre. Miért egy... a vasút? <gül> Jó, értem a kérdésedet. A... Megfogott. Nekem egy szerelem lett, és főleg a Lajos-Mizsei vasútvonalnak a kapcsán. Mert bennem egy... tud a Lajos-Mizsei? A Lajos-Mizsei? Hát az mindent tud, az az ország legszebb vasútvonala a számomra. Nyilván ez egy szubjektív történet. Azt hogy kerültél rá? Gyerekkoromban nagyon sokat mentünk az üllőjúton, a Lajos-Mizsai-Sorompó, nem tudom, ez mondja -e neked valamit? Semmit. Semmit. Keresztezi az üllőjútat szintben, és nekem ilyen halvány emlékeim vannak, hogy jöttünk, mentünk, és ugye jött a vonat dízel, zakatol, Le lassú... Az az külső... Külső, ilyen, igen, igen, igen, igen, igen. Zakatol keresztezi az 50-es villamos vonalát, és nekem annyira tetszett ez a, ez, a, ez a hangulat, illetve még egy ilyen pont van, az pedig a... Az pedig a Mázatérnél a Kőbánya hízlaló nevezetű állomás, ami, ami már nincsen semmilyen formában kiszolgálva, és ott én még láttam vonatokat, úgyhogy ez a kettő volt, ami gyerekkoromból jött, és amikor én megmondom, hogy én elkezdtem youtube akkor azt néztem, hogy mi az, ami, mi az, ami, ami nincs a YouTube-on. És nyilván voltak olyan felvételek, hogy jött a vonat, megy a vonat, stb., de nem volt egy olyan karakter, aki sót csinálna. Mit lehet elmondani a vasúton keresztül? Szerintem rengeteg mindent. Egyrészt a vasúton keresztül rengeteg érzelmi dolgot lehet átadni, a, a, akár a, a szerelemtől, a szomorúságtól kezdve bármit, illetve a vasút maga a politika. A vasút állapota, a magyar vasút állapota, az tükrözi szerintem a, a, a valamilyen szinten a néplelket, és az, hogy éppenséggel milyen állapotban van az ország. Szerintem a vasúton keresztül nagyon sok minden átjön, sokkal több, mint jön a vonat, megy a vonat. Te értesz hozzá? Nem. Én ezt kimerem, nem vagyok szakértője, nem tanultam sohasem. Úgyhogy amikor jön az a komment, hogy miért dumálok én róla, hiszen nincsenek róla semmiféle tanulmányaim vagy, vagy semmiféle... Uh, papírom, akkor én azt szoktam mondani, hogy nem értek hozzá, én egy átlagutas vagyok, és egy átlagutasként bárki elmondhatja a véleményét a vasútról. Az egy más kérdés, hogy rám mondjuk 53 ezeren kíváncsiak, és mondjuk lehet, hogyha ha elmondja, akkor Max a szomszéd kíváncsi rá. De ettől függetlenül nincs különbség Gizé és köztem. Ez érzelem vagy értelem? Abszolút érzelem. Abszolút. Abszolút. Ez Ami nem egy... kopik? Nem. Ez hány éve tart? 2017 óta. 2017 óta, az hét év. És mennyi van még benne? Szerintem még nagyon sok, de Magyarországból már kevés. Nem véletlenül... A ha... környező országok vasútja is? Persze, persze. Vasút ugye a general? Közép-Európa, főleg. Fülöpszigetek nem? Hát ott nem is nagyon van. Nincs? Szerintem nincs vasút egyébként. Nincs, nincs, nincs. De hát én elkezdtem Magyarországgal, az összes vasútvonalon jártam már, többször is. És tulajdonképpen most már, ha megnézik a nézők a, az én csatornámat, akkor azt láthatják, hogy Ausztria, Csehország, Szlovákia, főképp idejárok. Lengyelország is volt idén, Németország, tehát most már azért úgy kiterjedt ez a... De novellákat és útlerírásokat, az műszaki rajzot, az mit csinálsz? Én a videóimon keresztül elviszem a nézőket magammal utazni. És Ezek úti filmek? Ezek úti filmek. Ezekben nincsen több. Én azt gondolom, hogy azért nem szabad egy olyan pozícióba ö, helyezni ezt a történetet, hogy valami többnek érezze az ember. Ez az, ez az amikor te hazamész este, a robot után, és kicsit akarod látni, mert érdekel a vasút, és akarod látni a csehvasútat, és 12 percet kikapcsolod az agyadat, megnézed, és tulajdonképpen utána, lehető két nap múlva már nem emlékszel rá, de volt boldog 12 perced, amíg szórakoztál. <gül> Nagyon meggyőzően csinálod. Uh... Nem tudom, hogy ez dicséret volt-e ezt majd, abszolgot. értékelem. Nem, abszolút. Hány főstab? Egyedül vagyok. Teljesen. Nem is fog bővülni. Nem vagyok alkalmas ö, a közös munkára. Próbáltad? Próbáltam. Meg néha próbálom. Tehát azért van, hogy vannak úgymond ismerősök, akik szintén csinálnak ilyeneket, és velük próbáltam már együtt dolgozni, és nem tehát teljesen jó, aki ismer, Andris, Ricsi tudják ezeket a neveket, de hosszan tartó közös munkára és közös utazásra én nem vagyok hajlandó vagy alkalmas. Még azt is megmondom őszintén, hogy amikor párkapcsolatban élek, akkor is ritkán, még vele is. Mert eléggé az van, hogy amikor én utazom, akkor úgy kell történnie mindennek, ahogy én azt már a fejemben elképzeltem és felvázoltam. Én egy magányos farkas vagyok, abszolút, mindenben, az életemben teljesen. Olyan leszek, mint anyukám, ebből meg lehet élni, édesfilm? Meg. És ha majd egyszer lesz egy család, mert valaki elvisel, vagy te majd őt elviseled, akkor egy családot is fel lehet majd tartani, több keresővel. Az az igazság, hogy szerintem ez, amit én csinálok, az nem alkalmas, Még nem hogy egy családra, egy normális párkapcsolati életre sem. Mert ez milyen élet? Ez olyan élet, hogy nem nagyon vagyok otthon, sokszor nem vagyok az országban sem, és uh, kiviseli el azt, hogy Bencuska most uh, holnap úgy dönt, hogy, mert egyébként ez így szokott történni, tehát egy Csehországba való utazás, az nem úgy történik, hogy én azt már tudom, hogy november 62-én majd utazom, hanem úgy történik, hogy este nézegetem a térképet, megragad valami, és reggel anyukámnak hagyok egy sms mert a szomszédban lakik, hogy tudjon róla, hogy nem leszek itthon most két napig, mert elmentem elment Mielőtt még ö, áttérünk ö, arra, amit én itt tematizálni fogok, ez így Csehországgal például hogy működik? Nézed a térképet? Miért nézed? És legutóbb, mi az, ami megfogott és miért hagytad azt, anyukádnak azt az üzenetet, hogy most 24 órán keresztül északra keressen téged? Ez úgy történik, hogy este szól a zene. <gül> Google térkép kedvencem, és egyszerűen tekergettem a térképet, nézem, a, ugye mutatja a vasúthálózatot, ami úgy érdekesnek tűnik, oda, oda belenézek a Google élőképbe, és ha valami megragadja a figyelmemet, akkor én olyan típus vagyok, hogy nekem muszáj. Legitom, mi az, ami Ez Znojmo. Micsoda? Znojmo, az egy kisváros Csáországban. Fent tulajdonképpen az osztrák határnál. Mi ragadott meg? Láttam egy élőképen egy olyan motorvonatot, amit nem tudtam, hogy egyáltalán ott Üzemele, azt tudtam, hogy létezik, de azt például nem tudtam, hogy Csehországban létezik. Ez egy úgynevezett a beceneve Pók. Már akartam nézni, utazni akartam vele, ennyi. És az tuti volt, mint egy állatnál, hogy egyébként azt nem kell becserkészni, tehát, hogy abban te találkozni fogsz? Napi egy pár vonat van, és vannak minden országhoz, úgymond szakértőim, értsük ezt jól, wow. akiket felkeresek ilyenkor, hogy hogy mennyi az annyi, mikor, hogy, és a többi biztos-e, és akkor azért így indulok meg. Tehát nem úgy indulok meg, hogy teljesen hasraütésszerűen majd ott állok a vágány mellett, és várom, hogy egyszer csak megjelenjen. Mit viszem magaddal? Egy táskát, ami most itt volt az előbb, az csak. Mindig. Mindig. Abba egy vasútos táskába általában azt szokták mondani, hogy minden belefér, ami egy vasúton élőnek szükséges. Ezek a kirándulások milyen hosszú? Párom, maximum három-négy nap. Hosszabbra még nem mentem el Telefon, kamerával. Legújabb jó minőségű telefonnal, most nem akarok itt semmi reklámot, igen, igen telefonnal, iphone nal mindig a legújabbabb, igyekszem, igen. És egyébként a azon is vágódik az anyag. Mondj egy számot, egy több tízig, kilenc, kilenc. Én most Gyakorlatilag az elkövetkezendő percekben arra foglak téged kérni, hogy különböző hírek kapcsán beszéljük azt meg, hogy mi az, amit te ezek, ezen hírek mögé látsz olyan mértékben, amilyen mértékben meg fogok. Semmilyen újdonságot nem fogok neked mondani, ezekkel te valószínűleg mind foglalkoztál, vagy hogyha nem foglalkoztál, akkor azt is megmondod, hogy miért nem foglalkoztál, mert nem érdekelt, uh -huh. és nem volt olyan vozzata, ami megfogott volna téged, de ez a tíz téma, ez nagyjából az elmúlt két-három hónapnak az eseményeit mutatja Magyarországon a vasúttal kapcsolatban, és mint Csebben a tenger, az a kérdés, hogy bármit megmutat-e. Jó. Ez így többé-kevésbé értelmes. Volt. Abszolút. De miután a felvezetőben, amit nagyon okosan mondtál, említetted ezeket az elemeket, most nem érzem azt, hogy bármit is rádokról elnék. Aha. Most nem utazunk, most ezt tesszük. Rendben. Ez október 16-ai hír. A mozdonyvezető kollégánk nem azért nem vitte tovább a járatot, mert a műszaki lejártával arra nem volt hajlandó, hanem mert a 10 óra vezetés idejét meghaladta volna, a rendkívül szigorú szabályok miatt erre nem volt lehetőség. Reagálta MÁV az Indexben megjelent állításokra, mely szerint félúton állította meg a vonatot a mozdonyvezető, mert lejárt a munkaideje. Mi történt? Hát az történt, ami oda, tehát a, a MÁV, ritkán szoktam a mávot megvédeni egyébként, de ez esetben tényleg meg kell, tehát teljesen helyesen járt el a mozdonyvezető, hiszen ez ugyanolyan, mint a kamionosoknál, egy bizonyos idő után egyszerűen nem vihetett tovább a, ott a kamiont, itt pedig a vonatot. Van egy óra? Hát tulajdonképpen egy vezetési ideje van neki, és hogyha most tovább vitte volna, az bicsként történt egyébként, ha tovább vitte volna a vonatot, és és a Köztes távon, ami azért elég tetemes. Történik bármi embaleset baleset, elüt valakit, vagy, vagy bármilyen problématika, akkor rögtön a mozdonyvezetőt veszik elő. Menjünk tovább. Ja. Az index beszámolója szerint egy olvasójuk még október 4-én Totáról Budapestre szeretett volna utazni, amikor a vonat megállt, és néhány perc várakozás követően kiderült, nem tudnak tovább haladni, mert a mozdonyvezető műszaki a lejárt. Képzeljük el, hogy mi ott vagyunk a vonattól. A te eseted az merőben más, mert ugye te ott nyilván másféleképpen mozogsz, mint én. Én nagyon szerencsétlenül mozgok, vonaton és bárhol. Megáll a vonat hol? Egy állomáson, a pálya közepén? Nyilván azért azt nem szokták megjátszani ilyenkor, hogy a... tehát az pontosan tudja, hogy meddig van vezetési ideje, beviszi az állomásra, igen. Türelem, te egy utas vagy. Megérkezel hova, Bicskére? Tegyük fel, Bicskére. bicskére. Onnan tovább kéne, hogy menjen. Igen. De nem megy tovább. Mi az, amit ilyenkor egy utas észlel? Hogy ott áll, áll és áll? Ne Nehezet szeretnél tőlem elvárni, mert én nem vagyok átlagutas, és ezzel most nem magam, ma magasra pozícionálom magam. De pozícionáld magad oda, Csak akarod. nem tudom, nem tudom elképelni, mert én valószínűleg De tételezünk, hogy ketten vagyunk azon a volaton. Bármit, hogy egy többen is vagyunk, de mi együtt vagyunk, és azt mondom, Bence. Mi a történik most? Hát valószínűleg elmondanám, hogy mi a sejtésem, és nyilván indítanék de egy. Könyörgöm, ha egy vonat nem megy tovább Bicskeéről, miközben el kéne mennie, annak nem 213 a lehet? De, meg kell kérdezni a jegyvizsgálót, mert ugye van egy személyzet nyilvánvalóan. Megérdezem, Megtaláljuk ha... a jegyvizsgálót. Hát az a vonaton van, úgyhogy azért reménykedem benne, hogy igen. A jegyvizsgálót tudja? Nem biztos. Nem biztos. A jegyvizsgálónak. De megnyugtatta téged, hogy ő is itt van, ne aggódj, nem maradunk örökébicsként. <gül> a jegyvizsgálónak egyébként van egy titoktartási kötelezettsége, van egy tájékoztatási kötelezettsége, ha tudja, hogy mi a helyzet, neki azt meg kell -e osztania, vagy könnyen lehetséges, hogy azzal vét a szolgálati szabályzattal szemben. Nem vét, abszolút, ha rögtön ő megtudja, akkor automatikusan tájékoztatja az utasokat. A probléma az, hogy általában nem tudja meg, és volt már olyan, hogy én tudtam előbb, mint a jegyvizsgáló. Azt hogy lehet, hogy te hamarabb tudod meg, mint a jegyvizsgáló? Mert sok vasútas ismerősöm van, és rögtön a térségi olyan vasútas ismerősöket megkérdezem, hogy esetleg nem-e tudják, és van, aki konkrétan benne van a bajban. Én ezt értem, drága Bence, de ha nem-e tudják-e, akkor is az a kérdés, hogy vajon a mozdonyvezető? Neki kötelezettsége a jegyvizsgálóval közölni, hogy ő egyébként innen most hazamegy? Hát először is közölte. De most nem a... ezt kérdeztem. Kérde... Egy... természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető fogja magát, lejön a mozdonyból, megkerese a jegyvizsgálót, és azt mondja neki, hogy öcsém, vagy hugom. A jegyvizsgálóknak egyébként a nemek szerinti megoszlás az milyen? Inkább férfiak, inkább nők? Ez tényleg 50-50, abszolút. Életkorukat tekintve? Ez is 20-tól 60-ig. A mávnál jegyvizsgálónak lenni az egy jó foglalkozás? lennél le jegyvizsgáló? Nem Miért? Mert én vagyok rögtön a pofon. Tehát a, a, a, akit, akit, akit úgy mondani, verbálisan, de pofon csapnak az utasok, ha bármi történik, és az utasok mindig azt várják el, hogy te, mint jegyvizsgáló, te tudj mindent. És szegények, sokszor ők az utolsók, pedig nekik kéne elsőnek, közt, többek között az elsőnek lenni, akik tudják, hogy mi a probléma. A jegyvizsgáló és a mozdonyvezetők között van valami internetes, vagy bármi Telefon, ilyen persze, szolgálati telefon. Kapcsolat. Tehát elvileg a mozdonyvezető tájékoztatja a jegyvizsgálót, hogy mi a helyzet. Persze. Gyakorlatilag is? Ja, gyakorlatilag is, igen. igen, igen. Hát azért nem szoktak kicseszni egymással. Tehát. Egy vonaton hány vizsgáló. Ez változó. Egytől háromig szokott lenni. Minek a függvény? Hát papíron annak a függvénye, hogy mekkora a szerelvény, tehát hány kocsis, Azért, egy, mit tudom én, egy 7-8 kocsis vonatra már illik kettőt tenni, vagy egy emeletes, nem tudom, láttál -e már emeletes vonatot, Láttam illik, emeletes illik vonatot. kettőt tenni. És akkor ugye fel van osztva, hogy vezetőjegyvizsgáló, tehát egy vizsgáló évé, és van még úgynevezett fedélzet is, aki tulajdonképpen forgalmi tevékenységet nem végez, csak kereskedelmit. Ami azt jelenti, hogy nem meneszti a vonatot, hanem jegyeket ellenőriz, és hasonló. Tehát tulajdonképpen ennyi. Vagy ad el konkrétan a vonaton. Amikor ez bekövetkezik, akkor ennek a jegyvizsgálónak úgyis, mint évé végig kell menni a vonaton, és el kell mondania, vagy valami hangos. Hát van hangos, persze. És... Ezt már meghaladtuk. Hogy... És, ez, és ez bekövetkezett ebben az esetben, vagy ezt nem tudom? Nem, nem tudom, ezt nem tudom. Erre nem mernék mondani semmit. A vasúttársaság kiemelte a mozdonyvezetőt váltó kollega biztosítással. A vasúttársaság a lehető leggyorsabban igyekezett gondoskodni. A második mozdonyvezető eljutását azonban érdemben hátráltatta a korábbi tatabánya térségében történt gázolásos baleset, illetve az annak következtében blokkolt, lelassult vasúti közlekedés. Ugye az, hogy a MÁV mennyire halmozott a hátrányos arról mi még fogunk beszélgetni, de már itt jelen van Mennyi a mozdonyvezető? Hány órát dolgozhat a vezető? Erre nem mernék válaszolni, nem tudom. Hány éves hajós Amikor elkezdi vezetni ezt a mozdonyt, akkor ő már tudja, hogy hát ezzel nem fog eljutni ja, nem. testre? Nem, ezt, ezt sokan nem értették, láttam a kommentekbe egyébként, és, és néha furcsálom, hogy mennyire nem értik az emberek, de lehet, hogy csak azért, mert én annyira értem, hogy itt lett volna egy váltás Budapesten, ami teljesen normális, tehát váltott volna a két mozdonyvezető, de annyit késtek a történetek, hogy, hogy Bicskeig jutott el ez az, az adott mozdonyvezető, és nem tudott feljutni Pestig az idejében, és ott váltani a mozdonyvezetővel, aki leváltotta volna. Ezért az a mozdonyvezető, vagy nem tudom, vagy ha nem Pesten, akkor győrbe, tök mindegy, nem tudom, hol váltottak volna. De a lényeg, hogy itt erről szól a FÁMA, hogy egyébként egy jó rendszerben lett volna a váltás, de azért nem jött össze, mert késtek a vonatok, és azért mondjuk egy gázolás az Vismajornak minősült, tehát az nem a MÁF felelőssége vagy a hibája. Úgyhogy, úgyhogy ez egy szerencsétlen helyzet, amire szeret így a média ráülni és lovagolni egy kicsit rajta. De ennél ezerszer fontosabb és komolyabb kérdések vannak a magyar vasúton, mint ez. Ez a helyzet, ez bárhol Ausztriába is előfordulhat, és elő is fordul, vagy Csehországba, tehát ilyenkor az emberek hajlamosak, hogy már megint a máv, meg hogy milyen a magyar vasút, de ez igazából pont nem tükrözi azt. Ez, ez, ezt a, ezt a, ez, ezzel én nem foglalkoztam. Tessék, ugye kérdezted? nem véletlenül, mert ez, ez nem egy lényegi kérdés. A Már arról is hogy nem igazak azok az állítások, amely szerint a vonat vezető kollega távozott volna a helyszínről. Határozottan száfolyjuk ugyanakkor azt az értesülést, hogy kollégánk elhagyta volna a szerelvényt, a szolgálatát meghosszabbítva, és a járművön maradt, és áram alatt tartotta azt, vagyis a kocsiban mindvégig volt világítás, fűtés, és működtek az ajtót, működtek az ajtók. Az első mozdonyvezető, a járművet biztosít, várta be a változtását. Ez neki kötelezettsége? Persze, természetesen. Meg hát valószínűleg nem Bicskén lakik, tehát amúgy is a vonattal ment volna haza. De kötelessége, igen. A sajtó rossz indulata, vagy az utasnak a kíváncsisága és az, ahogy ezt átadta a vonatkozó médiumnak, ö, okozta azt, hogy ebből hír lett? És ilyen jellegű hír lett? Ez az okozta, hogy a sajtó ezt látta, hogy meg lehet lovagolni, és a reklámbevételekből jót fognak keresni aznap. Oké, rendben van. Szerintem többet nem látok ebben. 9-es kivégezve. Rendben. 1-től 10-ig. 8. 8. Remélem az, az érdekesebb hír lesz. Kérem adás. Azt mondja, október 12. Hoppá. Szóval 7 óra sem volt, amikor kieseti járat a hajnalban Debrecenből Budapest elindult Civil interrégió mozdony, hogy lerobban ceglédnél, így utasai csak a ceglédi Z 70 es zónázóval tudta bejutni a nyugati pályaudvarra. Mi az a ceglédi Z70-es. Zónázó vonat. Vannak különböző vonattípusok, személyvonat, zónázó, és gyorsítót, sebes, nagyon sok van. A zónázó az a lényeg, az a lényege, hogy szeglédtől elindul. Monorig mindenhol megáll, ahol csak meg kell állnia, viszont monortól nem áll meg sehol, mert tott már a S50-es személyvonat látja le a feladatot, és Monortól elindulván, már csak Ferihegyen. Tehát egy nagy zónában megáll mindenhol, egy nagy zónában meg nem áll meg sehol, ezért zónázó. Kiesett, és lerobbant az ugyanaz? Hát a kiesésnek azért így megfogalmazva, nem tudom, hogy itt konkrétan mi történt, de a kiesésben azért sok minden benne lehet. De a kiesés az, hogy elindul és nem megy tovább, vagy a kiesés azt jelenti, hogy el se indul? Hát miután a Ceglédről tovább uthasszattak az utasok, és ez Debrecenből indult, ezért Debrecen és Cegléd között akkor leközlekedett ez a vonat, de Ceglédtől már nem is át kellett szállniuk az utasoknak az e es vonatra. Nem sokkal később a nyugati ország részben akadt meg a forgalom, miután jármű a miatt sem a szigetvára tartó Panidonia interrégiót, sem a kezdhelyre közlekedő lesence express nem tudták időben elindítani szombathelyről. A mávéform először 30 perces várható késésekről írt, majd a lesence express késését 70 percre korrigálta. Ezek mennyire jellemző dolgok? Mindennapos. Érdemes lenne most, amikor a nézők éppen nézik ezt az adást, teljesen mindegy mikor. Ne menjen fel a Máv Informra, az a Facebookon bárki számára elérhető. Körülbelül ilyen fél órás, órás jönnek azok a problémák, mint ugyani, tehát ugyanilyen problémák. Ez az jól tükrözi a jelenlegi Máv állapotát. Az, hogy nem tudták időben elindítani, ez mit jelent? Hát ez sok minden lehet. Szerelvényforduló például, tehát az az a vonat, aminek el kellett volna indulnia, az még meg sem érkezett, tehát nem tudták beforgatni vissza. De ezernyi oka lehet. Kettő, például lerobbanta az 1600 éves V43-as mozdony, amit a legfrissebb mozdonyunk, abból maximum 82-es lehet, mert 82-ig gyártották. Ha te elmész egy vonatra, ami kettőkor indul, mivel számolsz, mikor fog elindulni? Hát jó esetben azzal számolok, hogy kettőkor, de ha arra vagy kíváncsi, képzeld el, hogy én úgy szoktam közlekedni, hogy át kell valahol nekem szállnom, bárhol az országba, és ugye van egy átszállási idő, és mondjuk negyed óra, húsz perc ez az átszállási idő, akkor én egy vonattal előbb indulok el. Tehát egy órás vonattal előbb indulok el, hogy ott legyen minimum 60-70 percen majd átszállni. Mert, mert nekem az a rossz tapasztalatom, egyrészt én nem akarok idegroncs lenni a vonaton, hogy majd most hogy fogok tudni átszállni, és az a rossz tapasztalatom, hogy ezt sajnos így kell csinálni, miközben nem ez lenne a normális. Tehát az lenne a normális, hogy te Kiskun a 10 perces átszállásodat kényelmesen nyugodtan elérd úgy, hogy még söröztél egyet a vonaton, és átszállsz, és hazajutsz. De ez nem így működik. És sok esetben, amikor késik egy vonat, ugye azt szokták mondani, hogy meg kell várni a csatlakozó vonatnak, hát e, tudnék jó pár videót mutatni, amikor ez nem történt meg. A Mavi először 30 perces várható késésről, majd a Lesence Express késését 70 perccel korrigálta. Mitől késik valami 40 percet pluszban még, miközben a 30 perc se normális? biztosítóberendezési hiba, szakadás, mondjuk itt azt hiszem, hogy dízeles vonalról van szó, akkor ledöglött a mozdony, próbálja újraéleszteni a mozdonyvezető, valaki rosszul lett az utastérben, annyi, de annyi sok oka lehet, hogy a sietetlen. Nagyon sok. Van-e a máv bármilyen kötelezettsége x idős késés után? Én úgy tudom, hogy van, már olyan szempontból, hogy visszatéríteni... Így? Úgy, úgy, úgy én úgy tudom, és hogy úgy van. Fogja? De nem tudom, őszinte leszek, nem tudom, mert hogy én nem szoktam egyet venni, így tehát ha késik, akkor nincs mit visszatérítette, nem. Mi uh, te lógsz? Nehogy lógok, nem, nem, nem. Hát nekem én megveszem minden évben az úgynevezett Start VIP kártyát. Ez egy tulajdonképpen egy rende, olyan, mint egy bankkártya, és ezzel korlátlan számban, korlátlanul, uh, korlátlan időben és bármilyen bország. ez nem is érdekelt iged egyébként, hogy késések után mit kéne fizetnie. őszinte leszek nem. Miért? Mert én már megszoktam. Na, de, akik néznek téged, nekik nincs ilyen kártyájuk? Vagy a zömének nincs? Valószínűleg nincs, de nyilván... Eket ez lehet, hogy érdekli? Itt hát, van mind gyerek. Igen, csak én azt szoktam mondani, hogy, hogy engem, és ez most nagyon csúnya lesz, amit mondok, engem kevésbé érdekel az, hogy a nézőket mi érdekli. Engem az érdekel, ami engem érdekel. aj nah, ne, ne, ne, ezt ez, ez akár tőlem is hallhatod volna ki, de én ezt, meg, ezt megértem. Ezt megértem. Um, Később délután az egyes fővonal került bajba, Hegyeshalomnál meghibásodott a Budapestre tartó Railjet mozdonya, így a motorvonattal tudott csak tovább közlekedni. A hiba miatt 40 percet késtek az utasok, Ausztria felé tartó társai pedig motorvonattal utaztak a keleti hegyes Hegyeshalomig, mivel a Railjet ott maradt. Ez már olyan bonyolult, hogy nem is értem. A Railjet az egy nemzetközi vonat, és azt nem is a Máv szolgáltatja, hanem az ő BB, bár a belföldön, tehát Hegyeshalom és Budapest keleti pályaudvar között Mávos személyzet van rajta, hiszen az osztráknak nincsen vonalismeret. A Magyar Vasútra hálózatra. De ez azt jelenti, hogy nem azzal a mozdonyal közlekedett, mint amilyen mozdonyal? Nem, egy nem. A, ott a Railjet szerelvénye az ugye mozdonyos vonat, de nem szakítható meg, tehát nem lehet szétszedni. Lerobbant itt a vonat, és egy valószínűsítem, hogy egy kiszt, tehát egy emeletes motorvonatot helyettesítette a belföldi szakaszon. De itt például semmi köze nincs a Mávnak ehhez, hiszen ez egy osztrák Ekonat. Osztrák vonat, igen. Délután Hegyeshalm állomáson meghibásodott a felső vezeték, így a TISZA EC 30, az egyik realjet 40, a régi jet pedig 50 perc késés szedett össze. Mennyire gyakran hibásodik meg a felső vezetők? Az szokott szerintem a legkevésbé meghibásodni, amúgy a biztosítóberendezés szokott, az ugye a, a biztosítóberendezés, tudod, ami működteti a sorompókat, a jelzőket, stb. Na az, az, az a rendszeresebb egyébként, és az, az a legfontosabb és a legproblemásabb, persze ez is problémás, hogyha nem tud a villanymozgon tovább menni, mert mondjuk nincs delej a felsőzetékbe, nyilván, de ugye a biztosítóberendezés például a sorompókat üzemelteti, és hogyha a sorompó nem tud ö, lecsukni, és nem tudja a pirosat ö, mutatni a, a közút felé akkor olyankor az útát jár, csak 15 km per órával haladható meg, ami hát ez a nagyon lassú menet, ugye, hogy, hogy biztonságosan át tudjon menni az útátjárón, és az autósok, és uh, észrevegyék, hogy jön a vonat. Nyilván kürtől, stb. Ugye mi nem most ismerkedtünk meg így aztán. Tudom, hogy téged a vonat érdekel úgy enzsenerált, de téged jobban érdekel a működésképtelen vonat, a működésképes vonat. Egyáltalán az, hogy valami normálisan vagy nem normálisan működik, az téged befolyásol-e, vagy a vonat úgy általában érdekel téged, és az, hogy egyébként az Magyarországon közlekedik, vagy Csehországban, annak semmi jelentősége. Minden szülő a legszigorúbb saját a gyerekével. Tehát amikor mondja, Való. hogy a Pisti is kettes kapott a matek dolgozatra, akkor azt mondta apám régen, hogy de a Pisti nem érdekli, és az érdekli, hogy én kettes kaptam. Tehát engem érdekel a Csevasút, de engem az érdekel jobban, hogy a Magyar Vasút működjön, és szigorúbb is vagyok, és jobban elnézőbb vagyok a Csehvasút problémáival. Tehát a kérdésedre a válasz igen, az érdekel, hogy működjön. Igénybe a veszi a szolgálataidat a máv. Már nem. Miért? Hát... Ö... Ugye az a kérdés, hogy egy olyan fiú, mint te tudne olyan hasznosítható tanácsokkal szolgálni, amivel egyébként a hivatásos tanácsadók nem rendelkeznek, vagy nem mondanák a hierarchiabeli helyzetükből adódóan. Nem nem, nem, nem, nem tudnánk együttműködni, ők a látszatra adnak, én pedig azt szeretném, hogy működjön, próbáltunk együttműködni, és ez szépen, senki nem mondta ki, de szépen elváltak az útjaink, és megvannak arra a megfelelő emberei most a mávnak, hogy, és olyan videósok, akik egyébként tehetségesek, ügyesek, és, és nekik fontosabb szerintem az, hogy ők Valamiféle pozícióba úgy érezzék, hogy ők most csinálhatnak a MÁV vezérigazgatóval egy interjút, amiben tulajdonképpen leülhetnénk ide, én is meghívhatnám, és ugyan én is szoktam itt forgatni ezt a nem titok, mert látták már a nézők. Elhívhatnám ide a MÁV vezérigazgatóját, de az én nézőim valo... valószínűsítem nem arra kíváncsiak, hogy egy órán keresztül a bullshit propaganda szöveget tolják, hogy a vasút milyen király, és az igazi ö, komoly dolgokban ne tudjunk belemenni. A máv nem engedné nekem, és nem is engedte, hogy az igazi komoly Bele Amit én kértem, azt általában nem sikerült megvalósítani, mert én a szakad dízel mozdonyon is szerettem volna forgatni, de mindig az emeletes vonatot kellett túlni, amíg a legújabb. És én ebbe elfáradtam, nem kijégtem olyan szempontból, hogy nem is motivált, hogy nem ott a Nem. 19 euh, tavaszán kezdtük el a közös munkát, és 21 tavaszán euh, volt az utolsó közös munkánk. Most akkor kettőt én választok. Rájban. A lopásokból, rongálásokból 2022-ben 32 millió, 2023-ban 28 millió forint keletkezett a MÁV-nál. A MÁV hálózaton 5500 vonat késését okozva az összes késés 40 ezer perc volt. Ez a paycentrum.hu írása 2023-ról azzal a címmel, hogy egyre bátrabbak a kábeltolvajok. Magyarországon rengeteget késett miattuk a MÁV szigorítás jön. Mennyire országspecifikus a kábeltolvajlás? Ez rész. Hát igen, igen, főképpen. Ugye az nagyon fontos, hogy ez, ez még működik, ez a kábeltolvajlás. Régen még az is működött, hogy a vasra mentek rá. Csak van egy szabályozás ma Magyarországon, hogy vasúti vasútból keletkezett ilyen jellegi dolgot nem vehet át egyik ilyen telepsem, Tehát ezt már nem tudják pénzét tenni, így már nem érdemes ellopni. De pont erre egy aktuális dolog, tehát heves állomásonál nagyon-nagyon sok, ugyan most jelenleg fővizsgával nem rendelkezett, de még esetleg valami valamivel számból hatott volna az a kocsi mennyiség, ami ott áll, és pont kiderült, hogy, hogy ezeket teljesen szétlopták. Országspecifikus, de most, most nagyon csúnya leszek, azért bizonyos országrészekben jellemzőbb, mint más országrészekben. Hegyes halomba ritkábban történik meg, mint mondjuk a keleti országrészben. Mennyire felismerhető, hogy azt a bizonyos dolgot a máv el? Hát, hogyha mávos kocsik állnak kisorozva, és várják a sorsukat heves állomáson, és és úgy, úgy kerültek oda, hogy benne volt minden, És aztán, mikor meglátják, hogy a kapcsolószekrényből mondjuk ki van szedve minden, akkor az nyilvánvalóan a máf való lopás. Aki ellopja, a tisztában van azzal, hogy ezzel milyen veszélyt okoz, hiszen nem egyszeren ellopja, hanem ezzel olyan berendezések működését teszi tönkre, amelyek a MÁF szempontjából fontosak. Az utas biztonságot tekintve is utalé. Szerintem azok az emberek, akik lopnak a vasútból, vagy akik bármilyen formában is rombolják a vasutat, azok nincsenek tisztában ilyennel, és azok valószínűleg olyan élethelyzetben élnek, amikor nekik az a fontos, hogy aznap legyen esetleg élelemre, a jobb esetben, vagy rosszabb esetben mindenféle szerekre pénze. Beszéltél-e ilyen emberekkel? Nem. Nem érdekelt. Ja, nem, a, ez félre, mondjuk érdekelne, de ki az, aki szobálna velem mondjuk egy videós beszélgetésben, hogy igen, én szoktam lopni a vasútban. Börtönben. Ja, várunk. nem, nem, nem, nem, kerültem ilyen helyzetbe. Azt mondja hogy terrátó szombat szombathelyről a déli pályaudvarban, déli pályaudvarban tartó Kíghullám így a keleti és a nyugati pályaudvar után a harmadik Budapesti főpályaudvar vonalán is késések várhatók. Hétfő reggel pedig Bezőkövesnél és Felsőgödnél is embert gázolt a vonat, így mindkét vonalon hosszabb menetidőre lehet számítani. Ez két különböző dolog. Magyarország specifikus vagy sem hogy kereszteződésekben, ahol nincs sorompó, de van fényjelzés, úgy mennek át, hogy közben működik a fénysorompó, és pirosat mutat. Ilyen hír Magyarországon 12-1 tucat. Emberhalál. Adott esetben a vonatvezető életét is követeli, adott esetben kisiklít tőle a szerelvény. Rájöttél-e arra, hogy ez Magyarországon, ha nem is divat, de miért van ilyen számban? Illetve az a kérdés, hogy máshol is ilyen számban van-e? Én emlékezetem szerint még soha büdös életben nem mentem át piros jelzésnél vágányon, de ezt csak arra fölmondom, hogy magamból indultam ki, de számosan nem így viselkednek. Ennek van-e valamilyen specificája? Hát először is nagyon fontos, akkor ha már ez egy fontos téma, hogy ha fehéren villog, akkor se menjünk át úgy, hogy ne nézzünk körbe, mert a fehér villogás csak azt jelenti, hogy a berendezés működik, nem az, hogy nem jön a vonat. De, mert számtalan ilyen eset van. A kérdésedre válasz szerintem megint csak arról van szó, hogy saját magunk környezetét jobban, tehát az országot jobban figyeljük, jobban halljuk ezeket a híreket. De Ausztriában, Csehországban, mert ugye oda sokat járok, ugyanúgy megfigyelhetőek ezek. Az emberek idióták már elnézést. A, a, és, és akkor itt van egy Pest ö, Szent Imre-i történet, nem olyan régen történt meg, amikor ö, egy autó belerohant pont a Lajos Misei vasútvonalon a. a a mozdonyba, illetve hát az egyik kocsiába. Most nem ez a lényeg. és akkor De lehajtott, hogy... tehát ott volt előtt, és azzal hát együtt... Hát ment, és belehajtott, igen, igen, igen. És akkor azt nyilatkozta, nem az, helyi... hogy piros, de már benne volt a vonat, Okay. Hát már az út járóban volt, és úgy, igen, uh -huh. belehajtott, konkrétan belehajtott, igen. Uh -huh. És akkor azt nyilatkozta a helyi polgármester, fogalmam nincs, hogy, hogy hívják, mielőtt megkérdeznéd, azt nyilatkozta, hogy meg kell szüntetni a szintbeli keresztezéseket. És én oda kommenteltem, eléggé lehet, hogy drasztikus komment volt, hogy véletlenül sem az idióta autósokat kellene megtanítani arra, hogy jobban figyeljenek, hanem rögtön szüntessük meg a szintbeli keresztet. Azért ez nem úgy működik, hogy az összes színbeli keresztet szüntessük meg az országba. Ez rengeteg pénzes sok helyen kivitelezhetetlen is. Az autósok kéne jobban egy picit edukálni arra, meg nem minden idiótának jogosítványt adni, hogy, hogy ne, ne menjenek hát, és figyeljenek oda, mert rengeteg ilyen eset van, a, a, és a, az emberi gázolásban is rengeteg ilyen eset van, hogy egyszerűen átsétál a 160 km per órára alkalmas pályán, az ívben, tatabányán, csak azért, hogy 10 perccel hamarabb érjen oda, ahova megy, mert ott van még 200 méterre egy aluljáró, és nem azon megy át. Mennyire jellemző ma Magyarországon az, hogy az ember vonattal ütteti el magát, ha öngyilkos lenne. De e e erre van egy ilyen fekete hónap, a december. Ezt a vasutasok körében ezt lehet hallani, hogy olyankor jobban odafigyelnek, bár hát nem lehet mit tenni, hogyha egyszerűen ott van az élető. Tö több ismerősöm van, aki gázolt. Uh, volt is benne részem sajnos. Meghetett, uh, ccem... hogy volt benne részem? A mozdonyban voltam, az Áhonyi sebesen, amikor köbánya alsó után zugló irányába egy hajléktalant gázoltunk el. De láttad? Hát sajnos igen. Sajnos igen, igen, igen, igen. Öngyilkos akkor Nem, nem, ő nem. Őbe volt borozva, igazából, és ment a kis bungalójába vissza, és nem figyelte, hogy a ment, hosszába ment. Fent a tölt, töltésen megy a vasút, és fent akart átmenni, mert így a töltés ajába volt a kis sátra. Igen. Le, te és teljesen hivatalosan voltam a mozdonyban, akkor még dolgoztam a mába, csak. Nem, a... nem ezt nem. Mennyivel ha kell? észlelnem a vonatot ahhoz, hogy el tudjak menekülni. Attól függ, hogy hány kilométer per órával jön, mert ugye a... Ez mennyivel ment? A mi? 60-nal vagy 80-nal maximum mehettünk? Igen. De pont ott volt egy eset, amit az De élőt... az ember úgy, tehát most hülyeségeket kérdezek, de ha az ember nem akar öngyilkos lenni, akkor... akkor... A lélek jelenléte vagy mind múlik az, hogy végül is nem hallad. Hát ha időben észreveszi, és ki tud futni nyilván, az, az sokan, de hogyha. Ez egy élő eset volt Tatabányánál, így van ívben a pálya, és 160, vagy 140 vagy 160 ott a pálya, lényegtelen. Ez ilyen már nem osz nem szoroz. Ha ívben 140 del jön a vonat, és te ott állsz az űrszervénybe, és pont akkor az ívben, te még nem láttad, és akkor, akkor esélyed sincs, akkor már tök mindegy. Mert lehet, hogy te a vágányok közül ki tudsz még jönni, de olyan elsodrási határ van, ugye nem véletlen van másokon ez a csík, az a biztonsági sáv. Mert egyszerűen első dor, behúz a vonat maga alá, és neked ott véged, vagy a két lábadnak van vége, és utána a tolókocsiba kerülsz életed végéig. De nem válaszoltál a kérdésre, Mi mennyire jellemző az, hogy az ember vonattal ütteti el magát? Decemberben kérdés. jellemző. Olyankor nagyon depresszívek az emberek, főleg az ünnepek környékén olyankor jellemző. Mit tesz egy ilyen leül, egy élő esetet, tudok szintén egy mozdonyvezető, ez a Palatonnál történt, meg szintén ívben. Szeretnek tutira menni, mert hogyha, ha tényleg el akarja magát üttetni, akkor ívben kijöve a vonat, már tényleg nem tud mit csinálni, olyan fékútávolsága távolsága van, hogy akkor már átmegy rajta. Nyilván behúzza a vészféket a mozdonyvezető. Konkrétan börtönbe került volna ez az illető, és nem bírt elviselni, nem akart börtönbe menni, úgyhogy lefeküdt a vágányra, rátette az egyik ö, sinszára a lábát, a másik ö, sinszára a fejét és keresztül ment rajta a motorvonat. Ez egy flört motorvonat volt. Egy ívbe beállt, vagy beült, vagy befeküdt így a Balatonnál, és tutira ment. Hát az... Mit él meg a mozdonyvezető? Ki mit? Valaki nehezen veszi, valaki úgy veszi, hogy ő, ne, ő nem ő tehetett róla, és ezzel így úgy a saját lelkét, ö, saját lelkét nyugtatja tulajdonképpen, De valaki nagyon-nagyon komolyan, sőt van, aki utána felmond, és, és már nem tudja folytatni. Tehát Mennyire és... számol egy mozdulművezető azzal, vagy bármelyik útja folyamán találkozhat ilyen esettel. Szerintem minden alkalommal benne van a fejében, még hogyha nem is tudatosan, de ez, ez bármikor megtörténhet. Van olyan ismerősem, aki 40 év után úgy ment nyugdíjba, hogy egyszer sem gázolt, de van olyan ismerősem, aki csak pár éve mozdonyvezető, és már másodikon van túl. Ez látod, eszembe sem jutott, hogy meg fogom kérdezni. Miért teszi az ember azt meg, hogy inkább vonat elé ugrik, metró, villamos már kevésbé, mint hogy egyébként közúti forgalomban vagy autósztrádán autó elélép. Ennek van egy hagyománya? Nem hiszem, hogy hagyománya, szerintem egy öngyilkos hajlam tutira akar menni. Azért, ha a vonat elcsap téged tényleg frankon, már most ez elég hülyé mondom, de az, az tényleg tuti, de hogyha az autópályán lehet, hogy százal elcsap az autó, lehet, hogy olyan súlyos sérüléseid lesznek, hogy, hogy soha többet nem kérsz fel az ágyból, de nem halsz meg esetleg. Szerintem a vasút az tuti. Halál. Valószínűsítem. Bár nem a legfájdalommentesebb, bár azt szokták mondani, hogy ha a vonat, akkor, akkor tulajdonképpen nincs az a időintervallum, amíg neked fájjon, mert annyira hirtelen vége. Az X-Párt elnöke több pályadvárt is bejárt videóban és fotókon osztotta meg a tapasztalatait. Azt javasolta XY miniszternek, hogy néha ő is nézzen külön, mi folyik a vasútnál. Azzal kezdte, hogy a vasúti közlekedés felelős XY ajánlat, hogy néha nézzen külön a vasútháza mert állítása szerint az egyik vasútállomáson se sem emlékeztek arra, hogy a miniszter volna is felkereste volna őket. A miniszternek egyébként fel kell keresni ezeket a helyeket, vagy ezt, ez nem szolgálati kötelezettség. Nem gondolom, hogy szolgálati kötelezettsége, de az, hogy tisztában legyen a helyzettel, nagy általánosságban, az mondjuk kötelességén azt gondolom. De Leg... most nem mondjuk ki a neveket. De majd sor, szóval. szó, de, de nem sor fog elkerülni. Leglényegesebb megállapítások, Körülbelül három millió percet, vagyis 5 év, 8 hónapot késtek a máv vonatai 2023-ban, ami a számítási módszertan szerint 2017-es bevezetés óta a legrosszabb eredmény. A sok? Hát az sok, az sok, persze. 2017 előtt nem volt ilyen? De, de, de, csak a tendencia, a, mindenben a tendencia, a, ami fontos. Tehát az, hogy folyamatosan romlik az állapot, mindenben. Nem csak a késésekben, hanem a járműállományban, az infrastruktúrában mindenben romlik. És főleg, amióta, akkor most nevezzük XY miniszternek, aki itt a vasút közelébe kerül, Le, a, Lázár, Lázár úr, főleg, főleg, főleg ő, tehát, Tulajdonképpen ő, és nyilván nem egy szemében dönt, nyilván a Lázár semmit nem dönt el konkrétan, hiszen ez nem olyan egy szemében a döntő bizottság, de azért az megfigyelhető, hogy amíg nem ő volt, addig volt egy érvényes keretszerződésünk a Siemens-szel, akik 100x vadiúj villanymozdonyt hoztak volna, Lázár idejött, ezt a keretszerződést visszamondta. Épültek, szépültek a vasútvonalak, egyre több vonat volt olyan e, helyeken, olyan vonalakon, ahol annak idején nagyon kevés volt, mert még a Gyurcsány korszakban ugye egyszer megszüntették, az Orbán visszahozta, napi két vonat volt egy-egy vonalom, mert ez a látszat visszahozás, és szépen elkezdett újrafejlődni. A például a Komlói vonal élő példa. Lázár idejött, mit csinált tavaly augusztusban, tizet megszüntetett, többek között a Komlóit, ahol éppen vissza visszaszivárogni az utasok. Tehát én azt látom, hogy én nem tudom miért. Milyen... arról volt hogy csak valami felújítás van, vagy az Lári Fári? Nem, azt én azt mondanám, hogy nagyon tetszett a kommunikáció, nem megszüntették, mint egy úcsányék, ők módváltást követtek el. Mi? A módváltás az, hogy megszűnik a vasút, és buszok vannak helyette. Ez a módváltás. Tehát most, most Nagyon trendi lett így a kormánypártból ezt kifelé kommunikálni, hogy nem szüntettünk meg semmit, hanem módot váltottunk. Úgyhogy sajnos azt tapasztalom, hogy amióta Lázár van, azóta tényleg így. 17-ben se volt jó, feltétlenül a vasút. De főleg amióta most a lázár a vasút közelébe került, én, én megmondom, szintén nagyon drasztikusan szoktam fogalmazni a videóimban, mert engem nem érdekel, ha nem szeretnek, vagy leiratkoznak, iratkozzanak rá, De, mert attól én fogok tudni aludni. De az hogy, az, hogy ilyen szintű rombolást végezzen valaki, én nagyon örülnék, hogy ha most már a lázár valami új pozíciót kapna, és valami más tenne tönkre, mert a vasutat már tönkretette. Volt olyan nap, amikor a főváros mindhárom a képtelen volt utasokat fogadni. <tos> Hát, mondjuk ezt egyébként erősnek érzem. Tehát én olyanra nem emlékszem, őszintén megmondom, ami nem előre bejegyzett felújítási munkálatok miatt való kizárás. Tehát a nyugati például újították úgy fel, hogy az egész nyugati, vagy hát nagyon nagy része például a csarnok ugye nem volt bejárható, de hogy konkrétan egyetlen egy vonatot sem tudtak fogadni ez, ez a két fejpályúdvar, ugye, nem tudom melyik kettőről van szó, nincs erről Itt konkrét. Sincs, nem, nincs. Akkor én erre nem emlékszem, őszintén leszek, nem szólnék hozzá. Keresek még valamilyen érdekes hírt, mert volt egy, ami nagyon tetszett nekem. Remélem, hogy minden itt van. Hm. Megnézem a a másodra, és jó, minden papírom. Van -e? András ezt kinevágjuk. Talán <hállt> <hállt> <hállt> ez az a volt kapcsolatos, hogy valaki beragadt a WC-be, és nem tudták visszakapni. Jaj, erről hallottam. De jobban mondok, ez velem is megtörtént már. Már, hogy beragadtam a WC-be konkrétan. Nem, nem, ez, ez itthon volt, itthon volt. De, de zárójában megjegyzem, ez az én volt, mert elég speciálisan nyíli annak a kocsinak az ajtaja, és én nem jöttem rá, pedig egyébként pofon egyszerű lett volna, és így egy állomással utaztam Nem tudom, hogy az adott cikk, vagy az adott hírbe ez hogy történt, vagy milyen módon. Azt kérdezem, hogy a vasúti vécék állapota az vajon... Az katasztrófális. Hát az katasztrofális. Azt mi okozzuk? Nagy részben igen. Tehát későn írva, hogy úgy hagyd, hogy te szeretnél érkezni egy ilyen helyre, és hát sajnos sok esetben én is azt tapasztalom. Persze azt is tapasztalom, hogy például egy, egy jó prótipp, akik nagyon sokat vonatkoznak, mint én, a táskámba, most is, mert hát most éppen csak hozzájöttem, de. Megvan, de, megvan. De benne van. Pénteken, ja, igen, persze ragad két oldal. Um, Pénteken beszörült -e szeptember 14, egy siófokra utazó ember a balatonra tartó Intercity WC-ben, mint a MÁV kérdésünkre elmondta, a és Siófok között még megvolt. A vonat személyzete minden tőletelhetőt megtett az ajtó kinyitása érdekében, de nem sikerült. Ezért telefonon értesítették a siófoki, műszaki kollégát. Olvason beszámoló alapján az utas nagyjából 15 percet töltött a WC-ben este. A kalauz megpróbálta őt kimenteni, de nem sikerült neki. A Máv elmondta, hogy a vécét azután sikerült végül kinyitni, hogy síófok, ezután a most a jegyvizsgáló természetesen lezárta. A járat az esemény és a forgalmi helyzet miatt végül 7-8 perc késéssel indul tovább. A hibát kivizsgáljuk, szükség esetén javítjuk, elnézéseket kérjük az okozott kényelmetlenségért. Hát nem tudom elképzelni, hogy hogy nem tudta kinyitni egy vizsgáló, és szintén megmondom. Nem, nem tudom elképzelni, de szerintem, és ezzel nem tudom, mert lehet, hogy néz szegény, és, és tényleg, tényleg valami olyan hiba volt, de én ismerem ezeket a vasúti vécéket. Hogy minden telhetőt megtett az ajtó kinyitása érdekében, e, mit lehet ennek érdekében tenni? Hát, hogyha olyan az ajtó, mert akkor szakasz kulcsa, van egy ilyen speciális kulcs, ő rápróbálhat még, hogy... Pállával megpróbálja benyomni. A vagy, vagy ilyesmi, igen, igen. Tehát ez valószínűleg meg is történt hogy itt mi történhetett, azért ilyet még én őszintén nem A fejlett nyugaton van-e olyan, hogy valaki kommunikálni tud a wc Ugye külföldön a szállodákban nem egyszer van olyan, hogy a zuhanyozóban van egy ilyen izé, hogyha az ember rosszul lesz, akkor lehet értesíteni a recepciót vajon szükséges-e, vagy nyugaton van-e olyan, vagy keleten, Azerbajdzsámban, hogy a, valaki, ha rosszul lesz a WC-ben, tehát nem is arról van szó, hogy nem tud kijönni, akkor értesíteni tud bárkit is, vagy ez sehol sem jellemző. Hát azért, de, de, de ez az attól függ, hogy hány éves az az adott kocsi, amiben már szereltek mondjuk egy ilyen, ilyen vészhívót, vagy hasonlót, ilyen gombot tulajdonképpen, amiből a mozdonyvezető tudja, hogy az adott vécében valaképpen, Hát nem is az, hogy rosszul van, de valamit szeretne jelezni, hogy neki most segítségre van szüksége. Ám bár azért a régi vonatokban, amik mondjuk 70-es években, 60-as években, 80-as években lettek gyártva, ilyeneket még nem feltétlenül szereltek. Hát azért Romániában meg örülünk, hogyha van WC, tehát sok esetben a vonaton. De azért hogy mondjam, én egy WC-re sem ülnék le konkrétan egyik magyar és egyik román vonaton se. Tehát hogy intéződ? Hát, hát beszéljünk erről. hát egyrészt ezt akartam mondani, hogy van nálam WC papír mindig, mert azt sem szokott minden esetben lenni, a másik pedig az, hogy megtanultam nagyon ügyesen googolni. Tehát én nem ülök rá. De ez nem normális. Hát nem, de az ember szeretné az egészségét, és én pedig főleg egy ilyen nagyon, tudod, ez a, nem is tudom, hogy hívják, van erre egy kifejezés, ami minden ilyen betegségtől, meg ha már kettét, akkor már valami nagyon csúnyát látok magamban, szóval félek na. De ez Ausztriában is így van? Ausztriában se, ott se ülök rá, hanem. Ah, szebb és kulturáltabb, de akkor se, akkor se. Sehol. Sehol. Sehol. Szállodai szobába, igen. Miért te? Már ha, ha ne haragudj, nem én vagyok a riporter, de ráülnél egy vasúti wc ülésére? Az esetek zömében meg szoktam tenni. Letörlöm. Aha. Igen. De egy mcdonalds vagy hasonló helyeken én ott sem? Tehát... Igen, én ezt értem. Ezt értem, és azt is tudom, hogy ezzel milyen kockázatot vállalok. Igen. <gül> De a válasz az, hogy, <gül> hogy hogy Igen. <gül> Ugye még itt vagy egészséges, vagy az élet téged igazolt eddig? nem Nem, az, az <gül> lehet, lehet kivétel is. viténzi um, Dávid tette közé hétfő reggel a Facebookon, hogy a múlt hónapban a jellemzően plusz kötelező kötelezőhely egy megváltásával használható, tehát feláras Magyarországi intézítik, mindössze 32,8%-a volt pontos augusztusban, Ilyen rossz értékes soha nem rögzítettek még, mióta vezetnek menetrendszerűségi statisztikát magyar vasúton. Az Intercity vonatok késéséről 2019 óta készült nyilvántartása. A Vitézi Dávid által közéltett diagramon látszik, hogy 2020 júlysában még 74,73%-ú pontos volt. 4 IC-ből 3. Mostanra azonban egy harmad alá csökken a pontos szerelvények aránya. Hogy legutóbb arról volt szó, hogy az októberi adatokat nem tették közzé azon, véletlen vagy szándékos. Hát ez, ez minden, ezt minden, a nézőre. Uh, Érgy jól. Ha én egy messzire jött ember vagyok, aki beszéli a nyelvet, de nem vagyok tájékozott, akkor elmondanád a Vitézi Lázár konfliktusnak a magvát? Hát a magvát azt nem tudom elmondani, de az egy kész tény szerintem, hogy a Vitézi szakmailag áll ehhez a kérdéshez, és nem pedig... Nyilván ebben nagyon sok ö, saját maga propagandája is van, ö, meg politikai fejebb jutása, de ő még mindig egy szakmai ember, aki ízigvérig érdeklődik, és, és szereti, és érdekli a vasút, és szeretné, hogy jobb legyen. Amíg a Lázár... Az csak Rosszul egy... mondtam, október utolsó hete kezdődött, viszont mai nem nyilvános, csak a MÁV szeptember menetrendszer adatai, tehát csak, hogy... Én azt gondolom, hogy a Lázár az meg csak arra megy, hogy ő pozícióból pozícióba ugorjon egyel és egyel fejebb. Valószínűsítem, hogy majd egyszer még a, a, az adott pártjában ő szeretne lenni a fő ember. Ő csak egy, csak egy pozícióra megy, semmi több. Ő nem akar jobbat, én, én azt látom. És szakmailag nem is ért hozzá. A Dávid legalább hozzáért. És a Dávid szerintem azért az ő részéről biztos, hogy az a, az a probléma, hogy, hogy ő nagyon sok mindent előkészített. Tervek ott vannak a fiókba, és a Lázár abból mindent visszamondott konkrétan. Ez a beszélgetés november 5-én rögzülés novemberben közze is lesz téved, de hogy melyik nap pontosan, azt nem tudom megmondani. November 4-én, tehát a felvételhez képest egy nappal korábban fogalmaztak meg kritikát a parlamentben Lázár Jánossal kapcsolatban Konász Nagy Máté, Konkrétan ő beszélt jelenségekről, de közben a miniszterelnököt kérdezte, aki őt egyébként Lázár Jánoshoz irányította a szó átvit értelmében, ugyanakkor válaszolt a kérdésre, vagy részben válaszolt, és ebben az alábbiak hangzottak el. Ha valaha volt esély arra, hogy az állami vasút korszerű modell nyugati típusú a magyar igényeket kielégíteni tudó vállat legyen, akkor ez Lázár János miniszterség alatt fog megtörténni. Már most sokkal többen használják a vasutat, mint korábban, nem vagyunk elégedettek a szolgáltatás színvonalával, a tempóval, a pontosággal, de olyan változásokat tudtunk végrehajtani, amelyek eredményeképpen ezzel a színvonallal is sokkal többen veszik igénybe a vasutat, mint korábban, ami tekintélyes részben a miniszter úrnak is köszönhető. Ez a vasút állapotáról szól inkább, vagy arról, hogy az emberek valamilyen okból többet utaznak vonaton, mint egyébként, aminek persze az is lehet, lehet az oka, hogy a, a, a közlekedés egyéb ágai nem ennyire preferáltak. Illetőleg hát itt valaki meg van dicsérve, akivel kapcsolatban az elmúlt percekben súlyos kritika hangzott el. beleértve vagy a politika természetesen afelé tart ernyőt, aki fölé akar, nem kell feltétlenül e tekintetben kikérni a te véleményedet. Ez miről szó? Ha van egy kifőzném, akkor és nem megy, akkor nem az árakat felére vagy, vagy akár harmadára csökkentem, hanem megpróbálom megnézni azt, hogy a minőséggel mi a probléma, és azon próbálok változtatni, hogy bejöjjenek, és észszerű árért elvigyék a kajámat. A vasúton most pontosan ez történt, ezért van több utas, mert ö, ingyen adják már szinte ezekkel a vármegyebérletekkel, egy ezer forintért egy diák ö, egész országban utazgathat, vagy, vagy vármegyében utazgathat, de közben a minősége a vasútnak nem változott, nem lettek új gépek, nincs az infrastruktúra rendbetéve, ezért van több utas, mert, a, mert, mert te is mit szeretnél? Olcsón. Ha ott van a lehetőség, hogy olcsón utaz, akkor lehet, hogy nem ülsz be az autódba. És ha esetleg te olyan helyzetben vagy, hogy neked fontos az, hogy ezzel is spóroljál, mondjuk költséget, akkor beülsz, és minden reggel a S50-en rimánkodsz, hogy remélem, hogy ma bejutunk a nyugatiba. Ugyanezen a, nap, ugyanezen a napon, tehát november 4-én az alábbi összeállítás szülte emlékezetem szerint a 444. Rákos állomáson meghibásodott a biztosítóberendezés, a hiba miatt a 60-i Miskolci és az újszászi szolnoki vonalon 10-20 perccel megnőtt a menetidő. Ez mennyire általános? Hát ez eléggé általános sajnos. Erről beszéltem, ugye, a, nem tudom melyik hírnél, hogy a biztosítóberendezési probléma, ami ugye az infra része, a legfontosabb része, azzal van a legtöbb probléma. És ezeken a ezer éves állomásokon ezer éves biztosítóberendezés van, mindenféle összetápoló dominó és hasonló, ez csak ez egyik fajta, és ezek nagyon-nagyon hamar, és nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, és nagyon hamar tönkre is mennek. És, és ez, ez, ez egy, érdemes tényleg, majd néz rá, ha van időd, minden reggel ránézni a Mávinformra, csak ilyeneket fogsz hallani, hogy ma nem közlekedik az asszódi, ma csak Gödöllőtől közlekedik, akkor az asszódi utas hogy jusson el Gödöllőig, és hasonló kérdések merülnek ilyenkor fel. A szolnokról 623 kor a keleti pályádvarra induló G60-as vonaltra 33:37, a MÁV 540-kor azt jósolta, hogy az várhatóan 30 perces késéssel indul, de végül késés nélkül megúszta, ugyanis kimaradt. <gül> Ez mit jelent? Hát nem indult el végül. Lehet, hogy meg se érkezett, nem tudom a konkrét esetet, de ugye ilyenkor lehet, hogy meg se érkezett az az adott vonat, aminek vissza kellett volna indulnia. De akkor Vagy olyan műszaki. Miért állap... beszélnek késésről? Először azt hiszik, hogy csak később indul, aztán rájönnek, hogy ilyet se indítják. Tegyük fel, hogy mondjuk a mozogvezető azt mondja, hogy egy picit várjunk, mert rendbe tudom ezt rakni, mert olyan a probléma, amire tanult, hogy ilyenkor mit kell csinálni, és 30 perc múlva el fogunk tudni indulni, aztán rájön, hogy nem tudja megcsinálni, és végül nem indul el a vonat a műszaki állapotát tekintve. A Kálkápornáról 48 4.08-kor kisújszállásra induló személyvonat késése miatt csak kisköréig közlekedett, utasait kiskörétől a következő 6.15-kor induló személyvonattal utazhatnak Kisújszállás felé? Ez mennyire jellemző? Ma, konkrétan ezen a vonalon, vagy általánosabb az országban? Az országban. Nagyon sokszor. Lajos Mizein is uh, van egy ilyen standard. Én már ezeket, én már jókat szoktam röhögni. Ha látom, hogy mondjuk 20 percet késik a Lajos egy vágányú pálya, kitérős rendszert, tehát jön szembe a vonat, meg kell várni többi, stb. Tehát ez még csak nőni fog. Akkor egy ilyen bevet standard, hogy nem megy el Lajos hanem örkénybe a saját idejében megpróbálja visszafordítani. Azaz az őrkén és Lajos között ott egy órás vonat kimaradt, tehát két óráig nem volt vasúti között. mennyire jellemző, amit az ember egyébként különböző tévéfelvételeken, vagy akár nálad is láthatna, hogy az emberek közlekednek a vonat mellett, mert az meg át, és ők pedig csomagostól közlekednek, mert egyébként nem tudnak másféleképpen eljutni az állomásra, vagy, a másik, vagy valami másfajta közlekedési lehetőség. Volt benne részem, de azért ez tényleg nem egy általános. Ez már egy extrém. A kisköréről 5.30-kor Kálkápolnára és a Kálkápolnáról 6.39-kor kisújszállásra induló személyvonatok a fenti késés miatt 30 perces késéssel indultak. Szintén a fenti késés miatt a kisújszállásról 6.21-kor Kálkápolnára induló személyvonat várhatóan 70 perces késéssel közlekedik. Ennek a menetideje alapesetben is 1 óra 53 perc lenne egy 74 km, 4 km úton, ami 39,3 km/órás átlagsebességet jelentene. Mennyire egy gyors a vonat? Attól függ, hol? Itt, itt nem túl jól, de egyébként elő, Budapest elővárosáról beszélünk, tudom, hogy mindig a lajos de tényleg jó példa erre. A lajos hozom fel, az átlag sebesség ilyen 40 km per óra. Jelenleg felső pakony, ami 28 km-re van a Budapest nyugati pályaudvarától, vasútilag nézve, az közel egy órás út. 28 kilométerről beszélünk. Állatorvosi ló -e a Miről szól az, amiről beszélünk? Ugye, egy, ha ezt most megnézi a MÁV vezetése, megnézi Lázár János. Nekem például van olyan ismerősöm, aki a MÁV felső vezetésében többször megfordult, volt magánszférában is nagy ember, és az a mániája, hogy ő segíteni akar a mávnak, de ha ott van, épp úgy nem tud segíteni rajta, mint amikor nincs ott, de változatlan visszavágyik oda valójában mitől olyan a magyar vasút, mint amilyen? Egyáltalán miért? Az olyan emberek, mint akiről beszéztük, én is olyat, még most is ott van a mávnál, az ilyen emberek a leg... szerintem egy idő után nagyon megkeserednek, mert látják azt, hogy ők nem akarnának, de nem tudnak. És igazából a rendszer nem engedi. A jelenlegi rendszer nem engedi. Tehát itt, itt az a probléma, hogy az alapmag az igazából semmit nem akar a vasútért tenni, hanem csak PR-t akar vagy pénz. Melyik Nyilván mind a kettő, de Szemlélet. szemlélet. Rengeteg olyan dolgot lehetne csinálni, ami filérekbe kerülne, és változást okozna, vagy, vagy amit elköltünk bizonyos dolgokra, azt nem arra költenénk el, hanem arra, hogy, hogy a, az infra fejlődjön. 7 éve foglalkozol ezzel? 2017 óta igen. Fejlődik, romlik, stagnál, ugyanaz, más... Romlik. Abszolút. Ez érezhető. Mennyire vagy dős? Én nagyon, én szoktam mondani, hogy én a, én a vasútért vagyok ö, dühös, és, és én nem a mávot szeretem, mert sokszor, sokszor szokták mondani, hogy de hát, de hát szereted a vasútat, akkor miért nem szereted a mávot, de én nem a mávot szeretem, én a vasutat szeretem. És én nagyon dühös vagyok. Hát ez látszik is a videókban sokszor. Kapom is érte az ívet. Aki nézi, miért nézi? Már mint engem. Már mint engem? Szerintem aki néz, az azért néz engem, mert én kendőzetlenül őszinte vagyok, és engem nem. Én nem olyan youtuber vagyok, egyébként nem tudom, hogy mennyire. De a vonat át. érdekli? Lehet, hogy nem is közlekedik vonattal? Valós... Nem, valószínűleg valószínűleg alapesetben érdekli a vonat, de nyilván a személyem tesz hozzásokat. De szerintem egy jó elem vagyok és én teszem számára szórakoztatóvá, én nem felté ezek nem, nem olyan edukatív videók feltétlenül, ne olyanra képzeljünk. Ezek útifilmek, filmek, a vasutat mutatják be, a állapotokat mutatják be, és én ott, mint egy átlagutas, elmondom a kis véleményemet, de mindig el mondani, hogy nem szakértek, én nem szakértem meg, nem vagyok szakértő. De téged érdekele az a célállomás is, elérkezel, vagy nem mész ki a pályád De szakbarbár vagyok. -e? Abszolút. De, de mindig, a, mindig az út az élvezet, nem a, a célba érkezés. Köszönöm, hogy eljöttek. Én is köszönöm.